І справді, як каже Соніка, не п'є. Вона з батьком скайпом спілкується. Вечір не приніс полегшення. Серпнева спека лише відступила, але розпечений асфальт і далі випромінював тепло. Ірина відповіла на привітання двох незнайомих жінок, таке траплялося не раз. Вони її знали, а вона їх ні. З кожною публікацією в журналах мод і з кожним її новим інтерв'ю такі випадки частішали. Усміхнулася їм ніби знайомим, глянула на годинник. До зустрічі було ще кілька хвилин. Переступила поріг кав'ярні наче у прохолодну воду зайшла. Кондиціонер. Зручні крісла, приємний запах. Коли б не розмова, все було б чудово. Про Андрія вона з дівчатами не говорила. Вони не надто й розпитували, а вона не давала приводу цікавитися. Коли він від'їхав, вона з гарячковим піднесенням узялася вдосконалювати свою майстерню ательє і, зробивши кілька випадкових кроків, раптом заспокоїлася і зосередилася на основних напрямках. Люди потребували капелюшків, шапок, кепі та інших жіночих і чоловічих головних уборів. Безліч потенційних клієнтів у холодні місяці ходили вулицями простоволосі, бо вважали, що їм шапки не пасують. Ірина поставила собі за мету переконати скептиків у протилежному. Вона вигадувала фасони, трансформуючи основу давнього народного строю в сучасні варіанти. Черпала натхнення в минувшині, зміцнювала свої ідеї можливостями новітніх технологій. Дівчата-майстрині втілювали її задуми, а покупці не обминали маленької крамнички «крапка над і» яка містилася в бічному крилі Ірининої майстерні і мала окремий вхід і вигадливо уформлену вітрину. Не тільки головні убори продавалися там, а й авторські торби, шалено привабливі, як висловлювалася одна захоплена клієнтка. Ті полотняні торби на двох ручках прикрашали аплікаціями, вишивками, принтами, використовували різноманітну техніку. І ціни на них були цілком прийнятні. Часто траплялося і таке, хтось приходив по недорогу торбу, а йшов додому ще й шапкою, яку давно шукав. Вона наче навмисно саме для нього була шита. Так чи так, але Ірина і далі влаштовувала покази своїх нових авторських колекцій з подиву, гідною за взятістю, двічі на рік. Задля цього доводилося додержувати суворої дисципліни, дивуючи оточення своєю організованістю. Вона жила за своїм власним календарем. Нова колекція на осінь і зиму, нова на весну літо. Рік у рік якої з бізнесової користі і фінансового зиску з тих показів майстерня не мала. Надто останніми роками, коли малий бізнес потерпав від загальної скрути, але Ірина повторювала улюблену фразу тітки Уляни. «Все так не буде». І разом зі своїми закріницями та майстринями знов і знов бралася до чергової колекції. А заробляли вони на торбах, шапках, капелюшках, вона і сама носила те, що виготовляли її майстрині. Була, мов, наочна реклама своєї фірми. На неї скрізь усі роздивлялися, вивертаючи голови. Останньою її фішкою вона запевняла, що це потреба часу. Стали дві сумки. Водночас носила їх парами. Їй було так зручно. Одна на плечі, на широкому довгому руминці. Друга на короткій ручці, завширшки з долоні. Або одна на папери і документи, друга на косметику та всякий дріб'язок. На милину каву в паперовій торбинці, і на сушену м'яту в бавовняному мішечку, стягнутому тасьмою. Був іще такий варіант – Обидві сумки майже однакові, одна менша, друга більша, пласкі і зручні, саме в парі, та ще й в одній руці. Одна з айпадом, друга з тим, що жінки зазвичай носять із собою. У тому, щоб розкласти свої речі в дві сумки, був певний сенс, не кожному зрозумілий. Ірина цю потребу в своєрідному комфорті обертала на повсякденну моду, вигадуючи безліч варіантів і комбінацій. Тут головне було не збитися на банальність. Не сумка та продукти в целофановому пакеті. Такі поєднання для жінок були надто буденними. А саме дві різні жіночі сумки. В одній з них можна було ховати хліб, помідори, кефір – але про це ніхто б не здогадався. Ірина любила і чоловічі сумки, особливо лаконічні, несесери без жодної прикраси, з безвіччю кишеньок. У чоловічому гардеробі є сила селена зручних, практичних і гарних речей. Не варто відмовляти собі в тому, щоб мати їх, пояснювала вона свою схильність, Запозичити чуже. У новій кав'ярні, куди вона покликала дівчат, і ще ніхто з них не був. Вони взагалі зустрічалися тепер нечасто. Бажання та потреба залишилися, а можливості зникли. Сумно сказати, ганьба визнати – це колись були... Фіалки, що середи, і зустрічі, що тижня. А тепер їхня четвірка геть вибилася з ритму. То одна не може, то в другої не виходить, то третя десь їде, а четверта пропонує іншу дату.